Cu timpul, aceste meditații, fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C030 și 4 va debuta cu prilejul citirii versetului 20 al I Epistolea lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, citire urmată de meditația însoțitoare. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să împărtășesc cu dumneavoastră felul în care un mare păcătos a găsit mântuirea. Fiind născut în Ungaria, la 14 ani a fost adus într-o tabără de refugiați în Germania. Acolo, Gene Charles, pentru că de el este vorba, la vârsta de 18 ani, după propria sa mărturisire, avea atâtea păcate pe conștiința lui, încât a considerat prudent pentru el să fugă în Belgia. La Bruxelles a căutat să-și adoarmă conștiința, lansându-se într-o viață de stricăciune. Bea, dansa și fuma în mod excesiv. După aceea l-a atras Parisul. Acolo s-a apucat de minții, de furat, de înșelat, cum mărturisea el însuși. A angajat la un circ a ajuns să se dispute cu poliția și s-a hotărât apoi să se sinucidă. Ajuns la Stuttgart, într-o zi a fost invitat de cineva să meargă să audă Evanghelia, care se vestea într-un cort mare, ridicat special pentru adunări de evanghelizare. A primit invitația. Când s-a apropiat de cort, a văzut scrise deasupra ușii cu litere mari următoarele cuvinte. Isus Hristos este același ieri și azi, și în vechi. A intrat și el. Acum asculta pentru prima dată vestea cea bună a Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu pătrundea în sufletul lui, îi trezea conștiința și descoperea starea lui de mare păcătoșenie înaintea lui Dumnezeu. Totodată, Cuvântul îi vorbea despre iubire, despre iertare și de pace. Așadar, între el, păcătosul și Dumnezeul cel Sfânt, exista un mijlocitor, omul Hristos Iisus. Și atunci el l-a primit, prin credință ca mântuitor al său personal. De acum încolo, el mărturisea următoarele. Biblia îmi este tovarăș nedespărțit și astfel Dumnezeu îmi vorbește prin scumpul său cuvânt. Am dat înapoi multe lucruri furate. Mi-am mărturisit păcatele față de mulți. Cât mi-a stat în putință, am pus totul în ordine. Azi, cea mai mare bucurie a mea este să îndrept pe oameni spre Domnul Isus Hristos. Voi istorisi tot ce a făcut El sufletului meu. Dragul meu ascultător, dumneata l-ai primit pe Domnul Isus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni? Dumneata te-ai pocăit? Să nu-mi spui că ești creștin. Poți să spui, adică, dacă vrei, că ești creștin ori de care ai fi. Întrebarea este, te-ai pocăit sau nu? Ai primit pe Domnul Isus Hristos să-ți ispășească trecutul tău păcătos și păcatele în care ai trăit? Căci dacă n-ai făcut lucrurile acestea, n-ai să ai parte cu Dumnezeu în veac. Dacă s-ar fi putut să ai parte cu Dumnezeu pe oricare altă cale... În afară de jertfirea lui Hristos, fi sigur că n-ar mai fi trimis Dumnezeu pe Fiul Său să pătimească atâtea câte a pătimit. Dovadă grăitoare însă că nu există posibilitate de mântuire și de a ajunge la locul cu verdeață decât primind jertfa lui Hristos, constă în faptul că Dumnezeu a primit ce a trebuit să se lase lipsit de el pe perioada aceasta și apoi să pătimească toate cele câte a pătimit. Acum îți mai spun ceva, ce înțelept ar fi să nu repeți experiența acestui tânăr. Este un caz foarte fericit că Dumnezeu s-a îndurat de el și până la urmă a găsit totuși mântuirea, dar ai văzut săracul de el cât te trebuia să dea înapoi acum și să repare câte stricase, ba încă ruinarea sănătății pe care singur și-a cauzat-o prin băutură, prin fumat și prin nopți pierdute, nu și-a mai putut-o recupera niciodată. Dumnezeu iartă, dar viața nu. Considerând că mă adresez acum unui grup de tineri, unui tânăr sau unei tinere care este în floarea vârstei, este în sănătate de plină, ce zici, n-ar merita Dumnezeu care te-a binecuvântat cu această stare a sănătății de pline să pui sănătatea ta și darurile tale mai degrabă în slujba lui decât în slujba lui Satan? De ce nu te-ai predat Domnului acum de tânăr când nu ți-ai otrăvit încă trupul și nici sufletul cu atâtea urgii ale satanei? Ce bine ți-ar prinde să vii la Domnul Dumnezeu acum în floarea tinereții, să devii copilul lui și apoi să fii stăpân peste toate păcatele care pe alții îi robesc și îi stăpânesc. Abia atunci ai fi cineva când ai devenit propriul tău stăpân, făcând numai lucrurile bune și folositoare atât pentru tine, cât și pentru cei din jur și mai ales pentru Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, în mod special te rog pentru tinerii care îl ascultă, luminându-i cu privire la adevărata fericire pe care o pot trăi chiar aici pe pământ, devenind copii ai tăi prin primirea Domnului Isus Hristos ca mântuitor și apoi ca domn și stăpân al vieții lor. Te rugăm să faci aceasta din dragoste pentru Domnul Isus pe care l-ai dat pentru ei. Amin. Să Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 20 al capitolului 4 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, unde astfel găsim scris. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Da, Dumnezeu este Dumnezeul realităților, nu al simbolelor sau al vorbelor. Împărăția lui Dumnezeu de asemenea este o realitate, nu o închipuire, ci ea este o putere și nu o teorie. Vorbele n-au nici o valoare dacă nu stau pe temeria puternică a unei realități. Nimeni nu se satură cu cuvântul pâine, ci numai cu pâinea în sine. Nimeni nu-și luminează drumul cu cuvântul lumină, ci doar cu lumina în sine. Nimeni nu ajunge la mântuire doar rostind numele mântuitorului Isus, ci numai primindu-l pe el prin credință ca mântuitor strict personal. Un om odată a vorbit cu un credincios despre fericirea veștică și a întrebat cum o poate dobândi. Credinciosul a răspuns. Închipuiți doi oameni care tremură de frig. Cel din tâi se duce fără multă vorbă la sobă. El vrea să se încălzească și se încălzește Al doilea umblă încoace și încolo Cercetează focul și ticluiește fel de fel de gânduri asupra focului Dar tot rece rămâne Care din ei este mai fericit? Vedeți? Tot așa Unul cercetează laptele să vadă din ce este compus Altul bea laptele fără să știe din ce este compus Unul cercetează pâinea ca să vadă din ce este alcătuită cei mai mulți însă mănâncă pâine, fără să știe toate câte le știu alții despre pâine. A cerceta să vezi cum poți să fii sănătos e lucru bun, dar mai bun lucru este să fii sănătos. A cerceta fericirea veșnică este de folos, dar mai de folos este să o ai și o ai dacă primești pe Domnul Iisus ca mântuitor și îl urmezi. Nu vorba ci realitatea credinței în Isus, Aceasta îți dă viață și fericire. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Orice creștin adevărat a intrat prin credință în Împărăția lui Dumnezeu chiar din viața aceasta. Căci ce este Împărăția lui Dumnezeu dacă nu locul unde stăpânește El? Cel stăpânit de Dumnezeu cel răscumpărat din împărăția păcatului se află în împărăția lui Dumnezeu și aceasta trebuie să se vadă nu în ceea ce spune cu gura, ci în ceea ce trăiește cu viața. Cine stă sub stăpânirea lui Dumnezeu este plin de pace, nădejde, blândețe, dragoste, sfințenie și bucurie. Nici nu poate fi altfel. Căci dacă Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor al celor ce se văd și ce nu se văd este Dumnezeul tău, cum poți fi altfel decât ca El? Cine te stăpânește în împărăția aceluia ești? Și aceasta se vede din viața pe care o trăiești, nu din vorbele goale pe care le spui. Fericitul Augustin spune așa, două vorbe au ridicat două împărății verbul a avea și verbul a fi. Prima este împărăția lucrurilor materiale și umblării după putere. A doua este o împărăție a duhului și a lucrurilor care rămân veșnic. Iar Sfântul Grigorie teologul subliniază gândul acesta: ți se vor cere mai puține cuvinte dacă faci ce trebuie. Pictorul învață mai mult prin tablourile sale. Dragi mei, credința creștină nu poate cuprinde cu adevărat decât ceea ce trăiește ea însăși cu adevărat. Numai atâta avem din Hristos, din mântuirea și împărăția Lui, cât trăim practic învățătura Lui. Învățătura fără trăire nu e de niciun folos. O veche carte glăsuiește, superioritatea unora stă în voce ca la papagalii, a altora în inimă. De vorbe multe nu se satură sufletul, zice Thomas de Kempis, ci viața bună întărește mintea. Iar versetul nostru spune, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Câtă putere ai ca să biruiești păcatul și ispitele de orice fel care se ridică în lume, câtă putere ai ca să ți firea ta veche pe cruce, Câtă putere ai ca să vorbești despre Domnul și Evanghelia sa, atâta ai din împărăția lui Dumnezeu în tine, atâta bucurie și nădejde ai pentru făgăduințele lui Dumnezeu. Venirea Domnului Isus în lume, zice Billy Grimm, dovedește că Dumnezeu a suferit din cauza nefericirii oamenilor. El l-a trimis pe Domnul Isus nu numai pentru ca noi să putem avea viața veșnică, ci ca să avem viața aici pe pământ și acum să o putem trăi în toată plinătatea ei. Domnul Isus spunea limpede, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Versetul 40 din Ioan 5 Cine n-are viața nouă din Dumnezeu acum, nu va avea nici în veacul viitor, asta e sigur. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, spunea Mântuitorul și păstorul nostru cel bun la Ioan 10 cu versetul 10. Împărăția lui Dumnezeu a venit odată cu întruparea Domnului Isus și ea nu stă în vorbe, ci în putere, adică în realitatea trăirii cu el. Un om, întors de curând la Dumnezeu, a pus o întrebare celui care îi vestea Evanghelia. Zice, oare trebuie acum să mă despart de lume pentru că m-am întors la Dumnezeu? Nu, i-a răspuns celălalt. Nu-i nevoie să te desparți. Dacă vei mărturisi deschis pe Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitor, o să se despartă lumea de tine și nu o să mai vrea să te vadă. Dragul meu, ai intrat și tu de plin sub stăpânirea Domnului Isus? Te-a smulț el din împărăția păcatului și te bucuri tu de mântuirea lui? Iată întrebări care te la cercetare și la stabilirea precisă a poziției tale. La versetul următor, versetul 20 și 1 de la 1 Corinteni, capitolul 4, după ce apostolul Pavel a stat de vorbă cu corintenii asupra problemelor care erau acolo, îi întreabă Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții? Fierul se poate îndoi și sub puterea loviturilor ciocanului, dar cel mai ușor și mai sigur se îndoaie la căldura focului. Sub loviturile ciocanului fierul se poate rupe, dar sub căldura focului primește forma dorită fără niciun pericol. Așa este și cu omul, cu modelarea lui după chipul lui Dumnezeu. Forța dă mai puține rezultate decât dragostea și bunătatea. Treburile care se pun la cale prin blândețe nu dau greș niciodată, ci totdeauna ele aduc mulțumire ca și cugetul celor virtuoși. Blândețea și dragostea au câștigat biruințe mai multe decât spada și tunul. Adevărul de asemenea a pătruns mai ușor în sufletele oamenilor pe calea blândeții și a dragostei decât pe calea unei înțelepciuni și argumentări reci. Un vestitor al Evangheliei vorbea odată despre adevărul lui Dumnezeu cu tot ce avea el mai convingător în fața unor necredincioși, dar totul a fost în zadar. Toți își băteau joc de ce spuse. La urmă a început să plângă și așa le-a vorbit din nou. După ani de zile a primit o scrisoare de la unul cei cărora le vorbise atunci. Se pocăise și acum îi scria astfel. Am uitat argumentele dumitale, dar lacrimile m-au urmărit tot timpul și nu m-au lăsat până nu m-am întors la Dumnezeu. Adevărul Domnului Isus, însoțit de dragoste, blândețe și lacrimi, zdrobește cea mai împietrită inimă, făcând minunea întoarcerii ei la Dumnezeu. Ce voiți, să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții, întreabă Pavel pe Corinteni. Și într-adevăr, Marele Apostol a venit cu duhul blândeții în mijlocul fraților din Corint și de pretutindeni și de aceea a la faptele 20 cu 31 spune el, n-am încetat zi și noapte să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Dragostea și blândețea au fost unele din cele mai puternice arme în biruința creștinismului pe pământ. De fapt, oare nu Domnul Iisus s-a slujit primul de ele? Iubiți ascultători, cu meditația asupra acestui verset s-a încheiat meditația asupra capitolului 4 al 1 epistolei a lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a tuturor acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom de acum la meditații asupra unui nou capitol al epistolei lui Pavel către Corinteni și anume 1 Corinteni capitolul 5 din care, așa cum este normal, vom da citire versetului 1 din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie din aceea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Nu e așa? Când boala se încuibă în trupul omului, nu poate rămâne ascunsă chiar dacă la început nu se vede. Tot așa și cu păcatul. Oricât l-ar tăinui cineva, până la urmă va fi descoperit, pentru că el lucrează la distrugerea celui care îl adăpostește. Din toate părțile se spune că între voi este curvie. Boala păcatului care pătrunsese în adunarea creștină din Corint devenise cunoscută în toate părțile. Era focul diavolului care a ars mocnit un timp dar apoi flăcările lui au izbucnit cu furie încât se vedeau de la mare distanță Grozavă stare dintre toate părțile se spune că între voi este curvie în biblie este scris de mai multe ori să nu prea curvești curvia este unul din păcatele cele mai răspândite în lume în limba latină, cuvântul curvă sau curbă, de unde vine și cuvântul românesc, înseamnă strâmb, curb. Curvie, deci, înseamnă a falsifica, a strica, a corupe, a strâmba ceva ce este drept și sfânt, a deveni necurat. Billy Green zicea că păcatul provine adesea din reaua întrebuințare a ceea ce este curat și bun. Astfel că, prea curvia se potrivește la mai multe lucruri. Acest păcat este atât de îngrozitor încât sub legea evreiască era pedepsit cu moartea. La romani, de asemenea, legea îl pedepsea cu moartea și legea lui Dumnezeu, după cum ne spune Biblia, îl pedepsește tot cu moartea, moartea spirituală. Desubliniat în versetul de mai sus este faptul că Pavel nu spune numele celui care trăia în păcatul curviei, ci acuză întreaga adunare de acest îngrozitor păcat, după cum întreaga adunare se facea vinovată și de celelalte păcate, de certuri, dezbinări, zavistii și altele. Focul diavolului, păcatul, nu ardea numai într-o inimă, ci fumul lui umpluse întreaga biserică de acolo, chiar dacă nu toți creștinii erau vinovați în mod direct. Iată aici Duhul Sfânt ne limpezește încă o dată adevărul despre unitatea credincioșilor. Ei trebuie să vegheze unii asupra altora, îndemnându-se la dragoste, fapte bune și o viață normală în Hristos, căci păcatul unuia îi întinează pe toți și astfel numele Domnului este bat jocorit și calea mântuirii vorbită de rău. Să nu uităm că diavolul se ocupă în mod deosebit de creștini, ispitindu-i și împingându-i în păcate mari, pentru ca în felul acesta să arunce o care asupra numelui lui Hristos pentru a împiedica mântuirea pe pământ. Cine are însă ochiul credinței deschis, vede toată lupta vrăjmașului și îi se împotrivește cu hotărâre. Niciodată n-a biruit diavolul pe cel treaz în credință. La versetul următor, la versetul 2 din 1 Corinten 5, Pavel continuă cu aceste spuse. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară de mijlocul vostru. Vedeți, nu este stare mai grea și nici păcat. Mai ucigător ca atunci când, în loc de mustrare de cuget și de părere de rău, te bucuri de păcat și te fălești cu el. Cine te mai poate ajuta când tu respingi orice ajutor și te mândrești cu starea ta pe care n -o vezi rea? Cine te mai poate salva de pe vaporul care se scufundă dacă tu nu vrei să te urci în barca de salvare de la picioarele tale, fălindu-te cu puterea și măreția vaporului? Cei mai mulți călători de pe marele vapor Titanic au pierit în valuri pentru că nu credeau în scufundarea transatlanticului pe care se aflau. Îl socoteau invincibil. Cine te mai poate mântui? Dacă tu nu simți nevoia aceasta și dacă păcatului îi spui virtute și te mai și lauzi cu el. Cei care se fălesc cu viața aceasta și cu păcatul din ea, socotind-o de nezdruncinat, vor pieri în clipa când moartea nemiloasă va sosi și la ușa lor. Așadar Pavel ceartă și voi v-ați și nu v-ați mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. A păcătui și totodată păcătuind să te gândești la lucruri mari e fapta cea mai urâcioasă, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Sau, fericitul Augustin, dacă își pierde cineva o vită sau o oaie, nu mai poate mânca și dormi, ci se plânge și se tânguiește. Își pierde însă darul dumnezeiesc? mănâncă, bea, doarme și nu plânge. Pavel scrie cu durere creștinilor din Corint, care nu numai că îngăduiau răul în mijlocul lor, dar se și făleau cu ei. Ce poate fi mai deplâns decât această stare? Ei trebuiau să-l izoleze pe cel stricat de păcat, ca să nu răspândească stricăciune mai departe și în alte suflete. Izolarea celui ce trăiește în păcat este prima treaptă pentru salvarea lui Să reținem bine Izolare, nu părăsire Să fie dat afară Din adunarea credincioșilor Dar nu părăsit Și acolo mai departe Să-i dea toate îngrijirile Până va fi vindecat Oamenii cu boli contagioase Sunt izolați de restul lumii Dar nu sunt părăsiți Ei sunt îngrijiți Ca să se vindece Așa este și duhovnicește Harul lui Dumnezeu este atât de mare și atât de felurit că nu există păcat pe care nu l-ar putea vindeca. Domnul Isus Hristos dă harul mântuirii oricui vine la el, oricât de păcătos ar fi. Fratele meu, dacă ai vreun păcat care te chinuiește sau vreo stare apăsătoare, vino și spune-i Domnului Isus, El te mântuie. Poți să faci lucrul acesta însoțindu-te cu cineva de încredere căruia să-i mărturisești și apoi Domnul Dumnezeu te va ajuta. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu și pentru învățăturile acestea minunate. La punctul acesta anunțăm apropierea de închiderea programului 034 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână partea tuturor acelora care se deschid să îi le primească, să fie partea tuturor acelora care vin la el și îi le cer. Nu trebuie să i le cerem pentru că n-ar vrea să ni le dea. Trebuie să îi le cerem pentru ca să devenim conștienți că le avem din partea lui și să-i dovedim că vrem să le primim, pentru că el, chiar dacă e vorba de lucrurile bune, nu ne silește și nu ne împinge, ci ne respectă voința liberă. Facă Domnul Dumnezeu, ca toți care am ascultat gândurile acestea, să ne grăbim, să ne repezim către el și să-i cerem să ne binecuvânteze pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. we some for